בעזרת השם, ליקוטי מוהר"ן, הוספות תורות מכתב יד רבנו ז"ל. זה היום עשה השם, יום ד', כד', אדר שנת תקפ"ד, הפליא השם עמנו, שפתאום הביא לי איש אחד מעיר סמוכה תכריך של כתבים מכתיבת יד רבנו ז"ל. והם כמה דפים קטנים מאלף בית הראשון, וכמה דפים מהתורות שכבר נדפסו בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון. אך יש בהם כמה דברים נוספים וכמה עניינים בשינוי לשון ובסגנון אחר קצת. על כן העתיקם הנה. כשאורי אדם שהקליפות והתאוות גוברים עליו, בזה יתענה. בידי התענית נסדווגו קודשאוויחו ושכינטי אחור באחור, כדי שלא יאחזו באחוריים. וזהו רעב שמרעיב את עצמו בתענית, אותיות רע"ב. ר, אחוריים דשכין תשעי אלוקים, עין בית, אחוריים של שם העצם, שעל ידי הרעב, שעל ידי התענית, מזפגם אחור באחור, שלא ינקו החיצוניים כנ"ל. ועל ידי התענית נמשך הדיבור, כי נתלכלך הגרון מג... מנגיבת דילה, ויוצא מבחינת ניחר גרוני, ובא לבחינת קירב הגרון ואל תחסוך. וזהו באי רעב בארץ. היינו על ידי התענית, וירד אברהם מצרימה, אברהם בחינת מהם החסדים המלכלכים את שר הגרון, בחינת הלוך ונשוא הנגבה, שהחסדים הולכים ללכלך נגיבה דילה, והקליפות שהן בחינת פרעו עורף, שעיקר הניקתם מאחוריים, יש להם שלוש שרים, שר המשקים והעופים וטבחים. שהם עיקר התאוות, שהם קנה ושת ורידים, שהם תאוות אכילה ושתייה, שהם ראשי התאוות כולם, והם לדיבור היצא מהגרון סמוכים. אבל אין להם כוח לנהוג ממנה, כי מאחוריים אי אפשר להם לנהוג, כי נדבקו אחוריים כנעל על ידי התענית, ומפנים אי אפשר להם לנהוג, מגודל ההערה. אבל הקדוש בגודל חוכמתו, נותן להם כוח להשיג מהארת פניה כדי שיתגברו לינוק ממנה. ועל ידי זה תוציא מהם ניצוצות הקדושה שיש בהם מכבר, בבחינת עת שליט האדם באדם לרע לו. וזהו ויראו את עשרי פרעה על ידי זה ויעללו אותה אל פרעה וכו'. על ידי זה וינגה השם את בית פרעה, היינו הוצאת ניצוצות הקדושה. ועל ידי מתווסף לחלוכית על לחלוכית. וזהו, ולאברהם מטיב בעבורה כנ"ל. וזה שקר החן והבל היופי, שהם הקליפות. אישה יראה את השם איתי טלאל, שהם מהללים את השכינה, בבחינת ויעללו את השרי אל פרעה, כנ"ל. בשביל תנו לה מפרי ידיה, כדי להוציא ניצוצות הקדושה כנ"ל. ועל ידי נתווסף בהערה גדולה עד שנתבטא לקליפות ונכנעים תחת הקדושה בבחינת אז אהפוך ללמים שפה ברורה לעובדו שכם. וזהו והעלוה בשערים מעשיה, מעשיה די כא. אפילו מעולם עשייה ששם רוב הקליפות התהפכו לעובדו שכם אחד. וכשנתעלים כל ניצוצותיה עד שהתקיים לעובדו שכם אחד, אזי נשלם מאמונה בבחינת אולמטה שפירטה דלת לה עינים כנ"ל. כי עיקר שלמות וקישוט של אמונה אינו אלא על ידי שגם אחרים מקרבים את עצמם תחת כנפיה. בבחינת והתקשת בקישוטין דה להב וכנל. וכשאמונה בשלמות, אזי אין צריך לתענית ומותר לו לאכול. בבחינת ורועה אמונה. ורועה בחינת אכילה. ואכילה הזאת מעוררת זיווג פנים בפנים. בבחינת והיה האוכל לפיקדון לארץ. פיקדון בחינת זיווג ארץ בחינת אמונה השכינה, בחינת שכן ארץ. כי אז אין הקליפות יכולים לנהוג ממנה אפילו מאחוריים, כי אז נתבטל הקליפות. וזה בחינת ויאמר בועז אל לעת האוכל גוש יעלום. היינו בחינת זיווג פנים בפנים על ידי אכילה. וכל אחד ואחד לפי בחינת תיקונו את מידת האמונה בשלמות, כן מייחדת השכינה שהיא אמונה אם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. והאמונה מתקנת בעצמה כל הכפירות שהיה בו מקודם, והיא מתחננת וממלצת טוב עליו בפני הקדוש ברוך הוא שימחול לו השם ידבח. ועיקר המליצה, כי אין יודעים את השם ידבח אלא מן הגלוי על הסתום. היינו מן המידות המגולות אנו מכירים גדולתו. ועל זה יש בני אדם שכופרים בו ואומרים עולם כמנהגו נוהג. ויש שמודים במציאות, אבל אומרים שגם העולם כדמון והעולם מחויה במציאות כמו חיוב האור מן השמש. ועל ידי זה כופרים במצוות, כי אומרים שלא ישנה דבר ממנהגו על ידי מצוות. ויש מודים במצוות ובעבודות, אבל לומדים את כוחות וצורות עליונים, ועושים את הצורות שיהיו אמצעים בינם לבין הבורא. וכל הכפירות נעשים מחמת שרואים שמערכת השמיים לא נשתנים ממעמדם. ורואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל כשהקדוש ברוך הוא משדד את המערכה בשביל תפילת צדיק, אזי הם מודיעים שהוא המחדש והמהווה את העולם כרצונו ומנהיג את העולם כרצונו. וזהו בהיגה של יהודה איתה בזוהר תקרובתה מלכה במלכה. היינו יוכות קודשא ביחו ושכינתא כנעל. אז ויאמר אליו בי אדוני, היינו שהשכינה שיהיה אמונה מבקשת רחמים, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני שהיא מבקשת את השם נדבך שיקרב את האיש הזה שתיקן אותה והעלה אותה לבחינת פנים בפנים באוזני אדוני היום שהיא ממלצת על האיש הזה שלא יעשה עוד אמצעי בינו לבין השם נדבך וכל הצטרחות שלו ידברת באוזני אדוני שלא ישמע אחר אמצעי ואני חבר עליו שהיה מלא פניות על זה עד עכשיו, כי כמוך כפרעה, לשון התגלות. היינו, לפי התגלות כן מכיר אותך כנ"ל. ועל ידי זה נפל בטעות כנ"ל, שראה במערכת השמיים המנהיגים את העולם, על ידי זה כל אחד נפל בטעות לפי טעותו כנ"ל. אבל על ידי שידוד המערכות ידעו הכל בבורא ומשגיח, ולעתיד יתבטל מערכת השמיים, כמו שכתוב כי שמיים כעשן נמלאכו ואז הכירו כל יושבי תבל כי יש בורא ומנהיג וכן עכשיו, כשרואים שהצדיק בתפילתו משדד המערכה והטבע אז מודיעים שלהשם הארץ ומלואה וזה כמוך כפרעה מה פרעה גוזר ואינו מקיים היינו, כשרואים שידוד מערכת השמיים הגלויים לכל טבעם וגזרתם ורואים שגזירתם מתבטל מזה, יודעים שאף אתה גוזר ואין מקיים. מחמת הצדיק שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. היינו שיודעים על ידי זה שגם הטבע של מערכת השמיים היא ברצון השם נדברך, הייתה עד עכשיו, ועכשיו ביטל הקדוש ברוך הוא גזירתו ורצונו מחמת תפילת הצדיק. מחמת זה נתבטל טבע של מערכת השמיים הגלויים לכל. אבל כל זמן שאין רואים ביטול הטבע בגלוי, אין יודעין שיש בורא. ועל זה טועה כל אחד לפי שכלו העכור, כי אין הם יודעים אלא מן הגלוי אל הסתום. בשביל זה לעתיד שיתבטלו כל אמונות כוזביות, ויאמינו הכל בה' אחד. על ידי זה יתקרא שבת. כי אמונה בשלמות נקרא שבת. כי שבת מורה על מחדש את עולמו בששת ימים. וביום השביעי שבת ואין נפש. ובזה אמרו חז"ל, כל השומר שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכלים לו. כי שבת עיקר אמונה בהשבתת עבודות זרות. וזהו אם תשיב משבת רגליך, רגב זה בחינת אמונה. כי הכפירות מכונים בשם כמעט נטי ורגליים, ואמונה מכונה בשם רגלי עמדה במישור. כי אמונות כוזביות יונקים מבחינת ריילין דה קדושה, בבחינת ענא בירקד רבנן וכו'. היין אמונה קדושה, בבחינת איש אמונות רב ברכות. ברכות היינו בירקד רבנן. אותך ביושר לבב וכו', כל המחלוקות שורשן מהתורה. היינו, מהמחלוקות התנאים נשתלשל למטה ומהסיגים נעשה מחלוקות שלא לשם שמיים. וצריך לראות להשלים את ליבו שלא יהיה ליבו חלק עליו, היינו שיעבוד את השם בשני יצרים, כמאמר בכל לבביך וכו', שלא יהיה בבחינה עד חלק ליבם. והמחלוקת של היצר שבלב האדם, הן הן, הן הכפירות שמטיל על האדם ומונע מן האדם בשבילי אמונה, ומחשיך את שכלו מלהבין תשובות על הכפירות. ועצה על ללמוד פוסקים ועל ידי זה ישלים מחלוקת היצר שבלב, ששורשו מהתורה כנ"ל. כי הפוסקים הם מבחינת השלום של מחלוקת התנאים שבגמרא. וכשיעשה שלום בשורש, היינו בתורה, אזי נעשה שלום גם למטה, ואז גם אויביו ישלים איתו. באותיות שלום רמזין על נוטריקון, ודע מה שתשיב לפיקוס כי זה עיקר שלום. שנזדכח שכלו ויודע תשובות על הכפירות. וזהו עודדך ביושר לבב, היינו בשני עצרים, אמתי כתבלמדי משפטי צדקך. היינו על ידי לימוד פוסקים שהם שלום שלבחינת תורה. ועל ידי שלום שבתורה נשלם הכל ונפתח לו תשובת אפיקורסים כנ"ל. אלו השני מאמרים הנ"ל כלולים בתורה אחת בסימן ס"ב והשם יודע נסתרות למה חלקן כאן לשניים. גם יש הרבה דברים שמבוהרים שם, מה שלא נכתבו כאן. וכן יש כמה דברים המבוהרים כאן ביותר. ודע שגם שם בסימן סב הנ"ל, הוא לשון רבנו ז"ל בעצמו. רק ששם לשונו הקודש שאמר בעל פה לפני אחד מאנשיו בלשון הקודש, והאיש כתב לפניו. וכאן לשונו בכתיבתו של רבנו ז"ל בעצמו. מחמת זה נמצא ביניהם כמה שינויים. כי כן הייתה דרכו של עוצם קדושת ראיתת מוחו הנוראה, היו משתנים כמה עניינים מאמירה להכתיבה, וכן בכתיבה לכתיבה. בעוד יש בזה נסתרות שנעלמו ממני, כי מאוד עמקו מחשבותיו. בוא אל פרעה כי אני אכבדתי את ליבו וכו'. כשעלה ברצונו הפשוט לברור את העולמות, כדי להיטיב לזולתו, כי מידתו להיטיב. והיה האור מתפשט לאין סוף, וצמצם את אורו לצדדים מלשאר החלל הפנוי. ובתוך החלל ברא כל העולמות בדיבורו ובחוכמתו, כמו שכתוב בדבר ה' שמים נעשו וכולי. וכמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. והחלל הפנוי מכונה בשם פרעה, כי שם גילה אורותיו אחר כך. וקודם הבריאה היה להשם מטבח כל המידות, אין רחמים, אין חוכמה. אבל היו בבחינת אין סוף, כי לא היו מוגבלים. וידע צמצום עשה אחר כך גבול לכל המידות, עד שאנחנו, בני אדם, יכולים להבחין מידת טובו ורחמנותו. וההבחנה היא מהשכל והחוכמה שהגביל בנו בכל העולמות. ודע, שיש חוכמות שהן רחוקים מהקדושה, ואף על פי כן יש בהן מעט אלוקות, מעט קדושה, מאותיות שנפלו בהן בשעת בריאת עולמות. שנשברו הכלים בחמת ריבוי אור, שלא יכלו לסבול את האור ונשברו ונפלו ונתעבה מהם הקליפות וחיותם מניצוציה. כאן חסר הרבה כי חצי הדף נחטף ונאבד. החוכמה היה מן הצמצום, היינו מהחלל הפנוי הנ"ל. ועל החוכמות כאלה נאמר כל באי הלא ישוגון וכו'. כמו החלל הפנוי שפינה משם או אלוקות, כן החוכמות האלו לא תוכל למצוא שם שיש אלוקים. ואדרבה שמורים להפך כמו החלל הפנוי. וזאת החוכמה אסור לספר ממנה כי אין לה כוח הדיבור. כי החלל הפנוי הוא קודם הבריאה, קודם אותיות הדיבור. ואין כוח במדבר לדבר בה, ואין כוח בשכל להבינו, כי צמצם חוכמתו כדי שיישאר חלל הפנוי. ועל זה נאמר שתוק, כך עלה במחשבה. כי על הדברים שקשים להבינם נאמר שתוק וכולי. וכל שכן שצריך לברוח מאלו החוכמות. אבל מחמת שכבר נפלו כמה וכמה מבני עמנו, הותר לצדיק הדור שהוא בחינת משה, ואז במצווה לעיין בחוכמות אלו, כדי להעלות את עמנו משוחם עמוקם. ולא תחשוב שעל ידי עיון של הצדיק בחוכמות הללו, יוכל להבין בהם הפך הדבר. היינו שיוכל אפשר להבין מופת חותך על חידוש העולם, והוא הדין על רוחמות כמו זה, ויוכל למצוא שם אלוקותו ולהראות טעותם. דע כי זה לא אפשר אלא עד לעתיד לבוא, שעד יתקיים ולא ייכנף עוד מורך, שיבינו הכל, אפילו במקום חלל הפנוי, היינו בחינת הצמצום, שהוא בחינת הסתרת אלוקותו, אף על פי כן יתגלה לעתיד שכל וידיעה גדולה, שימצאו אלוקות אפילו בבחינות אלו. אבל עכשיו העיון של הצדיק, שהוא בחינת משה, בחוכמות הללו, הוא טוענת להכניע כוח של החוכמות הללו מחמת רוב קדושתו של הצדיק ולהוציא את בני ישראל משם. כי כל דבר חושק לשורשו, וכשהצדיק עוסק באלו החוכמות, אזי כל הנשמות שנפלו באלו המבוכות חושקים ונתלהבים להידבק בנשמת הצדיק והוא מוציא אותה משם. וזהו וכו'. וזה פירוש בו לפרעה שציווה הקדוש ברוך הוא להצדיק, שהוא בחינת משה, שיבוא לבחינת פרעה, בחינת החלל הפנוי עליו. כי אני הכבדתי לשון לבוש והסתרה, את ליבו ולב עבדיו למען שיתי אותותי בקרבו. היינו שהסתיר וצמצם הקדוש ברוך הוא את אלוקותו, את האור אינסוף לצדדים, כדי לברור אחר כך הבריאה כולה. וזה למען שיתי אותותי, היינו בריאת העולמות שהיה על ידי אותיות. ולמעט לספר באוזני בנך ובין בנך, פירש רש"י במקום אחר, עד כאן רחמי האב. היינו, כי על ידי הבריאה תוכל לספר ברחמנות שתבחן באבחנת זכליך. באוזני זו בחינת אבחנה, כמו אוזן מילין תבחן. כי הסיפור בא מכוח אותיות הדיבור שנברא בין העולמות. אבחנה באה מחוכמתו, יברך שמו שברא בזה העולמות. ועבדי פרעה הן ההקדמות של אלו החכמות, שהם נוזרים להחכמות האלו. כמו שאין מלך בלא עבדים, כן אין חכמה בלתי הקדמות. ופרעה הוא בחינת הצמצום והחלל הפנוי. ולב זה בחינת תוכו של החכמה. והצמצום היה גם כן בחכמה, אבל אי אפשר להבין. כי איך סילק משם אור חכמתו שלא יהיה בבחינת אין סוף. הלא גם הצמצום גם כן על ידי חוכמתו, נמצא שאין כאן חלל הפנוי מחוכמתו. וזה כי אני הכבדתי, היינו, הלבשתי והסתרתי את לב ותוכו של החלל הפנוי של החוכמות הנ"ל, והלבשתי את תוך וליבם של הקדמותיהן, שלא יוכל שום אדם להבין זאת. וזה שאין אדם יכול להבין זאת, החלל הפנוי, כל זה כדי שבתוכו אסין בתוכו כל העולמות. וזה למען שיטי אותותי וכולי. אבל אלו החוכמות שיש בהן מעט קדושה מאותיות השבויים, והן בחינת אדם דקליפה, שהוא כקוף בפני אדם. כשאדם נופל לשם, יוכל לידע משם את השם יתברך, על ידי האותיות הקדושה שנפלו לשם. וזהו את אשר התעלמתי למצרים, פירוש שיחקתי, ואת אותי אשר שמתי בה. היינו, הבן בליעל, שהוא כקוף בפני אדם, כמו שחוק שמשחקים. הבליעל הוא כמו קוף שעושה מה שאדם עושה, ואת אותה אשר שמתי וידעתם כי אני השם. היינו שמי שנופל לשם, יוכל לידע כי אני השם כנעת. וכשבא משה לפרעה, וכו', כה אמר השם אלוקי העברים, שלח עמי ויעבדוני. אלוקי העברים, היינו לקוטו ואורו שצמצם לצדדים. בזה לשון עברים, לשון עבר הנהר. ועל שם זה אנו נקראים עיוורים, שהיינו משליכים כל החוכמות ודבקים בהשם יתברך לבד באמונה לבד. ומשה בא לפרעה כדי להכניע אותו כנ"ל. וזהו, עד מתי מאנת לענות מפני? ועיקר הדבר, שלח עמי כנ"ל, כי אם אין לשלח וכו', מביא מאחר הרבה הרבה זה בחינת הצמצום, כמו הרבה דלבושים, ימנה וכן הצמצום מהסתרת והלבשת עורו הוא מיני ובה. היינו, כי אפילו ההלבשה אה בחוכמה, נמצא כי הכל אחד וגם הצמצום של החלל הפנוי הכל ללכותו. אבל עכשיו אין יכולת בידינו להבינו, כי תכף כשאנו אומרים שסילק עורו, זה מורה כי הוא אינו שם, ותכף כשאנו אומרים שיש שם חוכמתו, קשה להבין הצמצום והחלל, כי אין כאן חלל. אבל העתיד יתקיים ולא ייכנף עוד מורך, כשיתגלה שכל של חידוש העולם, שכל ההסתרה והצמצום. וזה מחר היינו לעתיד, כמו למחר לקבל שכרם. וזה אם הביא מחר היינו לעתיד הרבה בגבולך. היינו גבולך שהוא בחינת חלל הפנוי, יתגלה שם לעתיד הרבה. היינו אדם בלבושים הנהו בה. וזה ענת בצדקתי ביום מחר, כי תבוא על סכרי. היינו לעתיד יענה ויסביר לי תירוצים מכל הספקות. וזהו צדקתי, היינו לבושין והסתרה וצמצום, כמו צנדק לבשתי. וזה רגע ענתה, כמו ענק סין, שתטען ותשיב לו תירוץ על כל הספקות. צדקתי, שאין לבושין שלי, אין ישיבו לי על לבושין והצמצום של השם ידבר. וזהו שלפעמים נעשה כל זה בין הצדיקים, כי הם בוראים עולמות. כמובן, למאול עציון עמי עתה וכולי. והצניקים הם נמשכים כל אחד ואחד לצד אחד. זה מושך לכאן וזה מושך לכאן. וזה מבחינת צמצום העול הצדדיים כדי שיתאווה בתוך החלל הנשאר בין החכמים, איזו התאוות. וזה רבי שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. בין החכמים די שאינם באחדות, וכל אחד נמשך לצד אחר, וטוב לזה שתיקה כנ"ל, היינו מבחינת משה שעוכבה בפה כנ"ל, שעל ידו נכנעים אפיקורסות שנזרקה על בני אדם, מחמת שרואים מחלוקת בין החכמים. וזה הפירוד שביניהם זה בחינת חלל הפנוי הנ"ל. ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. היינו, אף על פי שאם היו החכמים באחדות, היו מחדשים חידושי דרשות, אבל דע שאז היו בחינת התפשטות אור אין סוף ובהתפשטות אור אין סוף אי אפשר להתאבות שום התאבות וזה לא המדרש יקרא אל המעשה היינו שיעשה איזוהו התאבות בתוך הצמצום וכל הרבה דברים מביא חטא כי אחר הצמצום נעשה על ידי דיבוריהם איזו התאבות ואפילו על ידי שיחת חולין שלהם ואפילו מאלה שכל אחד דיבר עם חברו החכם נעשה איזו התהוות, ומריבוי דיבורה מזה באה התהוות הקליפות, כמו שנתהווה הקליפות מריבוי אור, שלא יכלו הכלים לסבול ונפלו ונשברו, כן מריבוי דיבורם של החכמים מביא חטא, היינו מבחינת חוכמות שיש בהם מעט קדושה כנ"ל. וזהו שמעון בנו אומר, אומר זה בחינת למען תספר, בנו זה בחינת רחמנות הנ"ל. שימוען זה בחינת באוזני, היינו בחינת הבחנה כנ"ל. עד כאן מצאתי מכתב יד רבנו ז"ל, מהתורה בו אל פרעה בספר בסימן ס"ד, והדפים היו קרועים ושרופים מהצדדים. ובאיזה מקום לא נמצא כי אם חצי דף, ותקתים אות באות, ובמקום החסר רשמתי סימן כזה. ובקצת מקומות שנקרא חסרון, הצגתי בתוך שני חצאי לבנה כנ"ל. זה מצאתי מכתיבת ידו הקדושה מהתורה אמר בי עקיבא, כשתגיעו לאבני שיש טהור הנתפס בסימן נ"א. אך לא מצאתי התחלה, ומה שמצאתי העתקתי, וזהו. כי אם אין טומאה אין טהרה, אין צריך טהרה. כי לטומאה שייך טהרה, כמו שכתוב, הותארתם מכל טומאותיכם. בדרך הטהרה יכולה לתקן את עצמה. והטומאת שהיא השקר היא מחמת הרחוק מאחד. כי עיקר הרע הוא מחמת הרחוק מאחד. כי הרע הוא נגדיות, הוא נגד רצונו של אדם. ונגדיות אין שייך באחד, אלא בשניים. מאחד, שאחד מתנגד לשני, אבל באחד אין שייך נגדיות. נמצא שאחד הוא טוב. וזה שאמרו חז"ל, ביום ההוא יהיה השם אחד, עתו היית נעליו אחד הוא? אלא לעתיד כולו הטוב אין שם. ואחד הוא אמת, כי אמת הוא אחד. למשל, כשאומרים על כסף שהוא כסף, הוא אמת. והשקר הם רבים. כי כשאומרים על כסף שהוא זהב, הוא שקר. גם כשאומרים שהוא מנחושת, הוא שקר. גם כשאומרים על הרשעה דברים, זה כולו שקר. נמצא שהאמת הוא אחד והוא טוב, בשביל זה שפת אמת תיכון לעתיד. כי אז יהיה השם אחד, ואז יתבטא לרע, היינו ההתנגדיות. כמו שכתוב, לא ירעו ולא ישחיתו וכו'. וגר זאב עם כבש. זה מבחינת מי ייתן טהור ויטמא לא אחד. כי הומתה כטומאה בשורשה, שהיא הטהרה. וקודם הבריאה כשהיו ישראל בכוח אצל הקדוש ברוך הוא, באחדות עם הקדוש ברוך כביכול, כמו הבן שהוא בכוח אצליו קודם האזרעה, והוא באחדות עם אביו, ואז בוודאי אין רע ואין שקר ואין טומאה. ואז כל הטוב וכל האמת וכל האחד וכל הקודש. כי אפילו טהרה אין שייך. כי לשון טהרה שייך כשיש טומאה. וכשהוציא את ישראל מכוח אל הפועל, אזי יצאו מבחינת אחד, כי נתפסים במניין. כי שייך לומר שם שניים, והם נחשבים במספר בפני עצמם. ומפעולה הזאת, שהוא הוציא אל הפועל, נעשה הבחירה. כי הבחירה שייך בשני דברים, ועכשיו שהם שניים, אב ובן, שייך בחירה. וזה בחינת טהור. כי הטהרה היא בין הקדושה ובין הטומאה ויכולים לעלות על ידי הטהרה מטומאה לקדושה על ידי שהוא בוחר בטוב וגם חס ושלום להפך להפך וזה בחינת כעצם השמיים לטוהר כי הטהרה היא בחינת שנעשה מספר בפני עצמו שהוציא אותנו מכוח אל הפועל ודע שעל ידי השגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, על ידי זה אנחנו באחדות עמו בחינת כוח. אבל כשמסיר השגחתו חס ושלום, היינו על ידי שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי, על ידי זה אדם יורד לתוך הרע הגמור, הרחוק מאמת, הרחוק מאחד בתכלית הריחוק. וזה בחינת אבני שיש טהור. אבן זה בחינת כוח אב ובן כחדה, כתרגומו. משם רואה אבן ישראל. ושיש טהור הוא בחינת ישות, בחינת פועל. ומשם הטהורה שהיא הבחירה. ומי שרוצה להגיע ולהמשיך האחדות לתוך הישות, שיהיה עכשיו אחר הפעולה כמו קודם הפעולה, עצה זה שישמור עצמו משקר, שהוא בחינת מים מים כנ"ל. כי הידי השקר מסיר השגחתו, ואז הוא רחוק מאחד. באה אז הוא בעצמו בחינת פועל. וזה שמא תסכנו בעצמכם די כא. וזה מה כתובך אשר צפנת ליראיך. מחמת זה זוכים לטוב וגנוז, מחמת פעלת לחוסים בך שהוא הוציא אותה מכוח אל הפועל. ומחמת הפעולה נתעבה ונשתלשל הנגדיות כנ"ל. וזה נגד בני אדם. באלו היראים בחרו בטוב ולא ברע מחמת זה נכללו באחד בטוב, וזוכין לרב טוב הצפון, הצפון דייקה, כי באחד שהוא הטוב, אין שני שישיג אותו. זאת התורה נתפסה בסגנון אחר קצת, בסימן י"ג, וגם שם הוא לשון רב אלמוזל, כפי מה ששמעתי מפיו הקדוש, בלשון הקודש, שהיה יושב על ספרו הנכתב, ואמר לי מילה במילה בלשון הקודש. אפס איזה דברים מעוטים אמר לי בלשון האשכנז, ואני כתבתי בלשון הקודש וזאת התורה שמצאתי עתה היא כתיבת ידו בעצמו ויש ביניהם קצת שינויים וכנ"ל על כן העתקתיים וזהו. עיתא בזוהר רוח הנחת לשקר חימום הלב זה בחינת צדקה שהוא רוח נדיבה על ידי זה מקררין חמימות תאוות ממון וזה בחינת יבצור רוח נגידים שהרוח ממעט תאוות הנגידות והשירות וכדרוך נחת הלב מקבל בחדוה דניגונה דלוויה זה בחינת משא ומתן באמונה ששמח בחלקו ואינו אץ להעשיר כי ניגונה זה משא ומתן כמו שכתוב שאו זמרה ותנו תוף וחדוה זה ששמח בחלקו וזה בחינת קטורת לשון קשר שמקשר חימום הלב עם הרוח וזה שמן וקטורת ישמח לב זה בחינת ישימו כתור... כתורה באפיך, שעל ידי בחינת כתורת הנעל נתבטל בחינת בזהת אפיך תאכל. וזה בחינת התגלות משיח, שהיה נתבטל חמדת הממון, כמו שכתוב, והשליך הוא איש כספו ואלילאי זרו. וזה בחינת רוח אפן ומשיח השם. וכל זמן שיש עבודה זרה הזאת של ממון בעולם, הארון אף בעולם. וכפי הביטוי של עבודה זרה הזאת, כן, התמשך חסד בעולם, וזה בחינת ועושה חסד המשכו. וכשהתגלה חסד הזה, התמשך הדעת שהוא בניין הבית. כמו שכתוב בזוהר, וימינא זמין למי יבנה בין מקדשה, בבחינת ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. כי הדעת הוא בחינת בית, כמאמר חז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי דעת ניתנה בין שתי אותיות ומקדעת בין שתי אותיות. וזה בחינת התגלות התורה של העתיד לבוא, כמובן בזוהר. שלעתיד יתגלה רייתא דעתי כסתימה. כי כך קבלת התורה על ידי השכל, כמו שכתוב, עיר גיבורים עלה חכם, שהוא משה משיח. ומישהו בבחינת משה משיח כנ"ל יוכל לקבל תורה. גם מישהו במדרגה הזאת של בחינת משה משיח, מבחינת חכם כנ"ל יכול להמשיך הערת התורה ללמד לשאר בני אדם כי התגלות התורה באה מייחודה דאבה ועמה כמו שכתוב שמע בני מוסר אביך ואיך תטורש תורת אמך בייחודם נעלאות נפשות ישראל מבחינת מים מוגבין והחכם יכול לקח נפשות בחינת ולוקח נפשות חכם ועל זה הייחוד נולד התורה שייצא חיים וזה בחינת פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם וכשעולה החכם ממלא נפשות בבחינת עיר גיבורים עלה חכם ואז ויורד עוז נפתחה ונפש זה בחינת רצון שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור כל אחד ואחד יש לו איזשהו רצון והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם ואחר כך ויורג עוז מבטחה, מבחינת והחיות רצו ושוב. רצו בעליות הנפשות, ושוב בחזרת הנפשות, עם התגלות התורה. וזה שמובא בזוהר, רצו דן מוריאל, ושוב דמתת, שר הפנים, דיוראשים בשם משה, דיומשיח, שהוא רוח אפינו שעל ידו החמימות. וזהו שכח אגימטריה משה, שהוא משכך אליל כסף וזהב. רצון דא רצון שהוא הנפש, ושוב דא משה שמקבל התורה. וזה כמו שכתוב, אלוקים צבקות שוב נא הבט משמיים וראה. והלשון כפול לכאורה, הבט וראה. אבל דא, כי עיקר הראייה מחמת שכוח הראות מכה בדבר הנראה, וחוזר הכוח הראות לחמת ההכאה לעיניים, ואז העיניים רואים את הדבר הנראה, כי הרעות מביא את הדבר לתוך העיניים. אבל כשהדבר הנראה הוא רחוק, ואז קודם שיגיע כוח הרעות לדבר הנראה, נתפזר בתוך האוויר ונעקר, ואין מגיע בהכה על הדבר, על ידי זה אין חוזר הרעות לעיניים. ואז אין העיניים רואים, כי עיקר הרעות נחמת ההכה, וזה שוב נעבד משמיים. שישיבה הבתה שמפית משמיים עלינו, ישיב על ידי הקה, ישיב הרעות לעיניו, ואז הוא ראה כי הראייה על ידי השבת הבתה. וזה בחינת והחיות רצו ושור. עין התורה שהיא החיים רצו, מבחינת הבתה מאלה לטעתה, ושור בחינת הקלת הרעות בדבר הנראה. ונחזור לעיניים ונצטער בעיניים. כי העיניים הם כמראה לטושה, שנתראה בהם כל דבר שהוא עומד כנגדם. והתורה היא טנתה, שהם תלת גב נדיהנה ובתיים. וזה שהתורה נקראת בראשית תמן ראשי בת, תמן בת, אלה ראשי, אל, ראשי בת שהאבות הם תלת גב נדיהנה, תמן בתיים. נמצא כשהחכם מביא תורה, כמובן לאל, נמצא שמביא כוח הרעות של השגחת השם יטבח עלינו כנ"ל. ועל ידי שאנחנו קרובים אל התורה, נמצא שאנחנו קרובים אל כוח הרעות. ועל ידי זה כוח הרעות נחזור לעיניו, ונתראים ונצטערים אנחנו בעיניו שהם כמראות הצובעות כביכול. אבל אומות העולם מחמת שהם רחוקים מהתורה, הם רחוקים מהשגחה. והשגחתו הם מגיע אליהם בעקה. נמצא שאין נחזור הרעות לעיניו ואין נצטיירים בעיניו. נמצא השגחתו על האומות בחצי הרעות, בבחינת רצור, ואין בבחינת שוב. כי השבת הרעות מחמת הכה, והכה אינו אל אלא על דבר קרוב ולא על רחוק. וזה שמביא בתענית מעשה דרב יונה, כדאי במי צטרך עלמא למיתרא, עיינו לתורה, כמו שכתוב יערוף קמתה לקחי, אב האמר איזי והיית בזוזה יבוה. יבוה זה בחינת אב ריהו. אב, כאן חסר, זה קרירות. ריהו זה בחינת חמימות כידוע. בזוזה זה בחינת תאוות ממון. היינו דאזי לשכך תאוות ממון הנ"ל. באב הקאי באתרא עמיקה באתרא צניעה. היינו על ידי תאוות ממון זכה לאתרא עמיקה שהוא בחינת חסד. כמראה חמה עמוקה מן הצל, וחסד הוא אור יום, כמו שכתוב יומם לצווה השם חסדו, וידי החסד זכה לבניין הבית, לבחינת שכל כנ"ל, וזה אטרצניה, שהוא בית המקדש, שהוא השכל, כמו שכתוב, וצנועים חוכמה, ואמי מכסה שקה, לבחינת לקיחת הנפשות, להעלות אותם כנ"ל, לוקח נפשות חכם, וכלליות הנפשות הם מכונים בשם שק. כי הם מתעדנים משקיה דנחלה, בבחינת בי אסביע בצחצחות נפשך. ועל ידי זאתם מיתרה, שהמשיך תורה לתת הכנל, בבחינת ויורד עוז מבטחה. ויש ארבע חיות בבחינת נפש, וארבע חיות בתורה, כאן חסר. נושאין הכיסא, אריה שור נפש אדם, אריה, כאן חסר, שבבחינת נפש, זה בחינת ארית הימורים בסמי. מורים זה בחינת מרת נפש, בחינת ונפשם מרא לה, זה בחינת פגם הנפש, פגם הרצון. כשרוצה דבר תאווה זה הרצון ופגום ומרא לנפש. ועכשיו כשבא זה האדם לחכם הדור, עם רצון טוב, עם נפש טוב, והצדיק לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם כנ"ל, ואז מלקט גם הרצונות הנפשות שנפלו, וזה בחינת אריה, לשון לקט. שמלקט מורי, מרת נפש, עם בשמי, עם הרצון הטוב, שמעלה ריח טוב. ובחינת שור שבנפש זה האור מצופצח שנתווסף, כאן חסר, בנפש, מחמת הקיבוץ שנתכווה את פיזורי הנפש. ואז מאיר חסר, הנפש ביותר, כי כשהרצון אין מאיר, אזי הנפש בבחינת ונפש רעבה. כי כר הרעה מחמת תעדר האור. כמו שאמרו חז"ל, ויענך ויעריבך ויאכילך את המן, מכאן שהסומה אין שבע. כי עיקר הסובה מחמת האור שיראה בעיניו. ועל ידי שאין רואה, אין נתמלא נפשו עין ורצונו. כי טוב מראה עיניים מעלך נפש. וכשמצחצח נפשו בצחצחות האור, אזי בנפש רעבה מילא טוב, מבחינת והשביע בצחצחות נפשך. וזה בחינת שור, לשון הסתכלות, בחינת טוב מראה עיניים, מהלך נפש. נפש שבבחינת נפ... נשר שבבחינת נפש, זה החידוש שמתחדש הנפש בעלייתה, בבחינת עיבור. זה בחינת נשר, תתחדש כנשר נורייכי. אדם שבנפש, זה בחינת ויהי אדם לנפש חיה. כי האדם, בחינת מסכנה ועתירה. כמו שכתוב, נעשה אדם בצלמנו עתירה, כי דמותנו מסכנה. וכשנתלקטו הנפשות, אז הן בבחינת אדם נפשות גדולות וקטנות, ובבחינת מי זכנה כי לא כל הרצונות שוות, כי יש מי שרוצה דבר גדול, ויש מי שרוצה דבר קטן. והרי שבתורה נקרא עוז, מה עז מארי? ושור זה בחינת שרים ישורו, ונשר זה בחינת התחדשות התורה, ובחינת התחדש כנשר. ואדם זה בחינת זאת התורה אדם. כי קלות וחמורות, ויש בה קומה שלמה, רמח איברים ושסע גידים. וכיסא של החיות של הנפש, היא נפש החכם שנתכסה נפש החכם בנפשות ההם, בבחינת ומכסה שקה. כי יקרי מפנינים, כי מחמת שהיא יקרי מלפני ולפנים, וכל הנפשות נעשים לבושים אצלה. וכיסא של החיות, של התורה, הם דברים עתיקים שכיסא עתיק יומין. בבחינת ולמכסי התיק, והם מכסים את עצמם בסיפורי התורה. ואדם היושב על הכיסא, יזרח החכם שהוא בעל הנפש, בבחינת אם בעל נפש אתה. ואדם שעל הכיסא של התורה, הוא עתיק יומין, בבחינת ועתיק יומין יתיב. באופנים הן הגופים, כי עיקר פעולותיהם של הגופים הן האלה מן החיות שבנפש, שהנפש מראה פעולותיה על ידי אברי הגוף. ואין לגוף שום תנועה עצמית, אלא הכל על ידי הנפש, על ידי כוחות הנפש. ואופנים שבתורה הן הן, הן גופי הלכות. וזה בלכתם ילכו ובעומדם יעמודו. וארבע אופנים שבגוף הן ארבע יסודות. וארבע אופנים שבתורה הן ארבע מידות בתלמידים. ספור ומשפך, משמרת ונפה. וזה קוראו שם הרב ברברכה נא, השתהו היינו ממשיכי התורה לזה העולם. בין גאלה לגאלה תלת מהפרסה. תלת מהפרסה אלו חכמי הדור, שהם בחינת מה בשלוש דברים, כמו שכתוב אל התעלל בחוכמתו, בגבואתו, בעושרו, כי אם בזאת וכולי. וכתיב אל תקריאי מה אלא מאה. ואלו החכמים הם בין גאלה לגאלה, היינו מחברים כל הנפשות, בבחינת אלוקי הנפשות חכם כנ"ל. ונפשות הם גלגלים בבחינת עיגולים כידוע. זימנה חדא זינן באורחה היינו שהלכנו ונכנסנו לעורר זיווג הנקרא אורח, כמו שכתוב אורחי ורבעי. ודלינן גאלה היינו שדלינן הנפשות למעלה, בבחינת עיר גיבורים עלה חכם. כי עיקר עליית הנפשות על ידי החכם כנעד. כי ורומא דגל הצלת מהפרסה. האם התרוממות הנפשות למעלה אינה אלא על ידי החכם, שהוא בחינה תלת מהפרסה? עד לחזינן במרבעתה בכוכבא זוטה, האם שגרמנו זיווג ההילה, וזה במרבעתה בחינת זיווג, כמו שנאמר, אורחים ברבעי. ושכינה נקראת בשעת זיווג כוכבא זוטה, כמובן באזור פרשת פנחס, להתאבדת נקודה זער מגורך חימותה. כדין התחבר בבעלה, היין שם. דאבי כמיבזר ארבעים גריבי בירדה וחרדלה, כמובן בפרשת פנחס. ואי חיה, כדיתא ברת, איסתתמת, ולה יכילת לא לדע, הדעת הנחש ונשיכלה. כדין התפתחת ונפיק מינה דמה, והוא לדמה. וזה בחינת ביזה וחרדלה, היינו בחינת טיפת דם כחרדל. דנפיק מינה מחמת הנשיכה בבית הזרע. ביזרע בית זרע, ואחר כך הולידת. והולדה הזאת היא התורה הקנד. והתורה הזאת היא הולכת דרך ארבעים יום, היינו בחינת שאר חיותה שהם ארבעים, לכל סתר עשרה כמובא, בפרשת פנחס ובחודש הראשון וכולי. וזה בחינת ארבעים גריבה, בחינת ארבעים חיותה. ויהי דיין ענפיה במקלינן מאבלה, כי יש הבל אשר יש צדיקים שמגיע להם כמעשה רשעים. והוא הדין להפך. ועל ידי הבל הזה רבים נתפקרו שרואים צדיק ורע לא רשע וטוב לו. אבל זה מחמת שהעולם נידון אחר ובו. ואז צדיקים נתפסים בארון הדור, והוא הדין להפך. בעיד אלינן הרבה נפשות, אז בוודאי היה במקלינן לשון כולה מעבלה. היינו, שעל שהיה רוב העולם טוב, על ידי זה היה טוב לצדיקים, ולא היה העבל הזה כל כך קשה על ורמיה גלא כאן לחברתה, משווקית מידי באלמא דלש תפתה, בני תעד אנה ונכרבה? היינו, אחר כך, כשכל אלו הנפשות חוזרות מיבוע נל, ואז מעוררים אלו לאלו, ואומרים זה לזה, ומזכירים זה את זה, אחי, שמא שווקת את הדבר בעולם הזה, שעדיין מושלת עליך, ואין אתה יכול להתגבר עליה, בני תעד אנה ונכרבה, היינו, אכלה את הדבר הזה ממך? והשאיל לו פוק חזה גבורתא דמרח, שהוא החכם הנ"ל. ראה כמה כוחו גדול, דאפילו כמלוא חוטא דחלא לת דאבר. פרש"ר בן שמואל, אפילו כמלוא רוחב החוט, רוח, רוח אין יכולתי לצאת חוץ מן החול. פירוש שאת שואלת אותי שמא שבקתי מידי באמה, שעדיין לא תיקנתי אותה? תדע, חברתי, שעדיין אני משוקע בכל התאוות, ועדיין לא יצאתי אל הקודש אפילו כמלוא חוט. וזה ידוע לך שמי בחול, אז הוא בבחינת אין יכול לבוא אל הקודש. וזה בחינת כמלוא חוטא דחלא לית דעבר. היינו מי שהוא בחול אפילו כמלוא חוט, הידי זה לית דעבר, אין יכול לבוא, בבחינת עיבור. כל שכן אני שאני משוקע בחול, שלא יכולתי לצאת מן החול אל הקודש אפילו כמלוא רוחב החוט, כל שכן שאין אני ראוי לבוא אל בבחינת עיבור. אבל פוק חזק וותא דמרח, היינו כוח החכם, שכל כך כוחו חזק שאפילו נפש שלי העלה בעיבור. וזה ונגלה כבוד השם, זה בחינת חוכמה, כמו שכתוב כבוד חכמים נלחם, בחינת בית המקדש, כמו שכתוב כיסא כבוד מרום ראשון. על ידי זה וראו כל בשר יחדיו, וראו זה בחינת המשכת התורה, שהיא ראייה, תן תקנל. כל בשר יחדיו זה בחינת לקיטת הנפשות כולם, ובחינת לוקח נפשות חכם כנ"ל. כי השם דיבר, כל זה נעשה על ידי רוח נדיבה כנ"ל, שהוא פי השם, כמו שאמרו חז"ל, בפיך זו צדקה. זו צדקה. זו, צדקה. זו, צדקה. זו צדקה.